Səbək, acıməyəməkə. Sonra bu, Fadələqəmətlələ Oğrul ki, bəyər dəfnin nusamətləyik ilə mescid. Məsqəd. Yani, Mesciddə insan eə, birdən eğer tükürsək, eğer tükürməyə görsək, onun nəzə götürməli. Yəni, şey yoksa ki, eğer torpa atısa Torpaqlı idi məsildə, qum idi başlar, xalçı yox idi. Ayrıca imkan yox idi, onun görə. İmkan olsaydı, təbii, xalçıya görərdiler. Necə ki, məsələn, ta ki, o maşından olsaydı, dəvələn gedərdilər, əlbətti yox. İmkan yox idi, onun görə qum idi, torpaq. Və məsildə ki, məsələn, ta ki, qum qazır, dəyişdirilər, altı məsələn çölürlər, ona təmizlənirdilər. Al, məsələn, ən uzağı silmək ilə çifarətləmə var. Və bəmdə öyrəndi ki, kim ki əgər bu nedirsə, onun çifarəsə, onu çilsin, onun çifarəsə. Ta ki, bu xarə bir məsələ çirir, o da, məsələn, bu məsələyi daha da biraz faydın Yəni, daha da artır, fayda verirəm. O da, bu Hürəyli olan kitində deyir ki, yanbar sağsın, namazda olsaz, ki, tərəf sürməm çünki Allahına ibadət edir. Namaz qılınır. Fəqət həmişənin sağ tərəfə tutulması çünki sağda mələk var. Və əgər çəkmək istəsə soluna qışın ya da ayağının altına. Ayağının altına söz var, ayağının altına istəyiriz çapla bu. Amma bu əsasda Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm sağda mələk var. Lakin Solda da mələk var. Aydın, lakin namazda olduğunun rəzifdə yaxşı əməl olduğuna görə sağ yazır Sol yazmır. Aydın, sağdaki məşğul olduğuna görə Allah bilir, hükmət nələdir? Nə üçün sağa? Olmaz. Qobüsin aliminədirlər bu deyil, çünki namaz yaxşı əmələrdəndir. Namazdanca sağ mələk istəyir, yəni yazır. Ona görə Həm hürmət mənasında həm də ümumiyyətlə sağ tərəf, həm soldan üstündür, hər cəhətdə. Ona gələn, ona gələn Allah əllərində söhbet gedəndə dedi ki, ikisi də sağdır. İki i̇kisi yani də sağdır. İkisi də sağdır. Yəni, Allahın əllərində sağ, sol, üstündəyir. İkisi də sağdır. Yəni, sağ kimi. Yani onda elə deyil. Sağ, soldan üstündür. Bizdə də elə. Ayrındır, sağ, soldan üstündür. Yaxşıdır, təmizdir. Onun görə təmiz şeylər, ancaq sağla takınır o. Və ondan şeylər şəndə. Amma xalifdə yoxdur. İkisi də sağdır. Yani o mənada ki, yani pakist Fərqi yoxdur onda. Sağ, soldan üstündür. Və sonra burada, yine rəhəmək Allah Başqa hədə istədir ki, Bəs Əmərə rəvatindəki yani, rük Bir məsəl alıram, yəni görürəm aşağıdan. Həm biri həm quşuluz. Çünki aşağıdan görürəm siz. Baba hədisdə də elə ki, bəs necə sallallahu əleyhi və səlləm iman ki, mən sizi görürəm. Bu o olsun, həm bir təmbel kimidir, o olsun. Yəni, huşulu olmaqın və ya fikir verməyə imamə aynındır, ora bura baxmaqın hem vüqvulları, səcdələ, haqqın verməyə düzgün müəmunlərə aittir. Aynındır, ya ol, bəsin, mələk həbər verildi, rəsul səllər ki, tülənəkəs hətə edir, tülənəkəs beləldi namazda. Aynındır, onun yərə elə bir ki, deyildi ki, qələ bir şey, oradan mən Bu məmunlar, həmçin bu hədisi göstərir ki, imam ə, məmunları xətasını cədməlidir. Taq ki, birdən hiss eləsə məmun, yəni, axırı namaz kımam. Nəsə, hər artıq hərəkətlə deyil və ya xəta, imam verir, bu xətalar cədsin, disin. Çünki, məsələn, taq məsələn, biris səcdələyəndə dil seylərini qoyur. Məsələn, deməlidir ki, imam dil seyə qoymaq olmaz və ya... Yo namaz baxdıq, namazdan sonra. Namazdan sonra nə təbiətdir? Çünki pəmbə çaq namazdan sonra danışdı. Işte. Aydındır? Onu görə də isə imam məsələn qələşəyə çıxmadı. Sonra burada Rəhmanullah başqa məsələyə keçir. Şey. İnşallah o da dalsın, gələməsəm Allah bəxşə.